Я кагабіст? Сам би кагабіст екстреміст. А ви сексот? А ви фашист? Комуняка недорізаний? Панове, панове! Загаломентував менший вождик, чи треба нагадувати, що теж із борідкою, ставши поміж опонентами, які вже готові були вхопити однодоно за вишиванки. Всі ваші сварки лише на користь нашим супротивникам. Ному шукати компромісу, доходити консенсусу, толерувати іншого. Злагода, злагода, єдність, єдність, заскандував Вождик і почав диригувати руками, заохочуючи всіх присутніх приєднуватись до нього. Опоненти, поміркований і щирий, мимоволі усміхнулися. Напруга розрядилася. Чим більше прапорів, тим більше демократії. Адже саме в демократії наша сила – це те єдине, що ми можемо протиставити компартійній номенклатурі. Вождик збирався стати вождем, тому інакше, як актуальними на той час гаслими на людях, не говорив. Я, наприклад, як завжди вийду з двома прапорами – нашим синьо-жовтим і їхнім червоно-лазуровим бо це поки що офіційний державний прапор Української РСР. Інша річ, що ми повинні боротися, аби наш синьо-жовтий стяг став державним. Це наша ціль, мета, мрія, до якої ще треба йти довго і важко, роки і роки. Тож на даному історичному етапі хай живе розумний компроміс, взаємна толерантність і політична коректність. Присутні притихли і слухали. Бо оратор промовляв дуже гарним, заворожуючим, артистичним голосом. Йому без зі сцени монологи читати, подумав Люденюк, або в церкві службу Божу правити. Отже, спокійно, наче й не було сварки з екстремістом, провадив далі головний вождь. Є така думка. Наявність прапорів на всіх заходах не обмежувати. Що ж, хай буде. Тепер гасла. Ось тут ми мусимо бути пильними. Жодної ксенофобії, шовінізму, чи, боже, збав, антисемітизму допустити не маємо права. Весь пафос має бути спрямовано на єдність. І злагоду, жваво докинув вождик. І злагоду, погодився вождь. «Радикали як?» – звернувся він до радикала із запаленими очима. «Категорично проти!» – відповів той, напружено, думаючи, чого це він проти. «Ми вважаємо, вважаємо ми, що в цей віршальний час, у час, коли вирішується, септо...» «Та кажіть уже, пане Кавуля, нетерпляче кинув ви що, збираєтесь поряд із червоно-чорними знаменами викинути гасла «Україна для українців»? Смерть «Смерджі і москалям»?» Чи комуняку на гиляку? Чи може, як пишуть у тій провокаційній самвидавничій газетці смолоскип нації, край буде або українським, або безлюдним? Та ви що, Боже збав? замахав руками радикальний пан Кавуля. Ми лише хай живе КПРС на Чорнобильський Аес. Ну і там ганьба КПУ в Україні волю. А як щодо слава нації, смерть ворогам? Якщо ви просите, пане професоре. Не те, що я просю, пане Ковуля, просто для цих гасел ще не прийшов час. Час прийшов, обурено втрутився бородатий журналіст. Час прийшов і вже зробив для України більше, ніж усі ваші партійки разом узяті. Добре, добре, пане Сарако, як вирадливу дитину почав заспокоювати в ось в журналіста Василя Сараку. Ми жодним чином не применшуємо значення і вплив, улюбленої всіма нами. Так, панове?» Панове кивнули, що так, азети час, але ж інші теж дещо роблять для України. «Отож би воно, що дещо!» – буркнув Василь Сарака і двома пальцями почав щось друкувати на електричній машинці ятрань. «Нарешті звернули увагу й на мене», – розповідав далі Люденюк, коли вони після затяжних любощів валялися на так званому м'якому куточку, пили бляшанкове пиво Хейнкен і курили контрабандне полегшене Мальборо. Коли збагнули, що прийшов новий волонтер, до того ж не якийсь скерлявий студент чи підтоптаний пенсіонер, а повний енергії, квітучий, я тоді ріночку не пив і не валявся молодий чоловік, та ще й з джерелева, то зраділи неймовірно. Тому що з джерелева? Чи і тому, і тому? Бо джерелів на той час виглядав таким собі гуляйполем часів громадянської війни. Більшість була за Україну, але не існувало ніяких структур, стихія. А цього вожді боялися найбільше. Тому краєва рада відразу призначила мене Координатором усіх, як вони казали, Націонал-демократичних сил поджерелеву дали купу листівок, плакатів і газет, доручили створити осередки руху, Товариства української мови і кількох нових партій. Кожен вось своєї, а редакція «Часу» дала пачку газет для розповсюдження іще більшу пачку квитанцій на передплату. «Скільки для початку?» – ліниво запитала Ліна. «Що скільки? Грошей дали скільки?» «Грошей?» – Люденюк допив пиву, почав відкупорювати нову бляшанку, обрискав голі лінні груди піною, після чого мусів довго злизувати її язиком, що призвело відомо до чого. «Грошей?» – Люденюк відповів вже згодом, виходячи з лазнички і обтираючись рушником. Пропонували, але я не взяв багато. Не знаю, тренділи щось про накладні розходи, але я вдав, що не втямив, і з двома торбами макулатури він був у джерелів. Макулатури? Ну, на той час це були засоби айтпропу, а макулатури вони стали згодом, коли після свята надійшли будні. А важко було передбачити, що після свят настануть будні, запитала Ліна. «Можна, але я тоді в тій справі запідозрив сенс свого життя». «У цьому сенс, може, життя виголосив пантелеймон Люденюк своєму другові і сусіду Серафимові Каделку, коли теплого березневого вечора завітав до нього з пачкою паперової продукції агітувати за Україну. Сенс – запитав Серафим, який на той час уважав себе переконаним Даосом, послідовником Будди, Лаотзи і стародавніх джерелівських філософів Вуйка Людвіга та діда Дар'я Македона, які письмових творів по собі не залишили,